«Чому він нічого не говорить?» – здивувався шептом. Колос торкнувся хлопчикової руки. «Звідки ти прийшов?» До хати зайшов Базіль. «Спитай його, чи не бачив він короля?» «Він нічого не скаже», – озвався Діоген. «Як то нічого?» бо він не вміє говорити. Звідки ти знаєш? Втрутився перевізник. Знаю. Нічого ви від нього не довідаєтесь. Очі Базіля погасли. Нащо він нам тоді стався, коли не вміє говорити? «Дерева теж не вміють говорити по-нашому», – відповів Діоген. «Нікому його не віддам», – вирішив перевізник, крутячись вночі на печі. «Він до мене прийшов, нехай тут живе. Може, ще навчиться говорити. Добре, що має очі». Без очей він не побачив би, які гарні мої картинки. Ох, треба мені спати, бо зрана йти на рибу, замкнув його в хаті. Однак сон не йшов до перевізника. Спинився коло малого і так його обтулив, що той не ворушився. На дворі світив круглий місяць, і добре було видно, як хлопець спить. Коли в перевізника почали свербіти п'яти, він зрозумів, що сон не прийде. Зліз з печі і став збиратися на річку. Розпалить на березі вогонь, побудить рибу. Перевізник тихенько зачинив двері і глибоко вдихнув свіже повітря. Але не встиг його видихнути, бо ледь не впав на скулену постать Шептуна, котрий дрімав на призві. «Ти що тут робиш, коли має хати?» Шептун потер кулачком очі і пошепки сказав. «Пильною!» «Що ти пильнуєш? А без вами чогось не сталося? Цікаво, що то має з нами статися?» «Ой, не кажи, не кажи!» І Шептун обхопив голову руками, як завжди, коли в ній було забагато думок. Так боявся, щоб часом не трісла. Що не кажи? Чого ти мене морочиш? Я йду по рибу, пішли разом. Або лишайся, але не заходь до хати. В перевізнику, вхопився його шептун. Послухай мене. «Звідки міг взятися той хлопець? До нас ніхто ніколи не приходив. Може, на світі, крім нас, нема нікого? Я боюся. Малого боїшся?» Він прийшов з лісу. Ліс віддав його нам, щоб у нас щось забрати. Хіба не мої картинки, сполошився перевізник, аж серце кольнуло. Я тебе розумію, і твої картинки, і нас. Хіба в нього є руки і ноги? У нього багато рук і багато ніг, ламав пальці Шептун. Він прийде сюди і забере когось з нас. «Кого?» «Може тебе?» «Може мене?» Перевізник сахнувся. Йому враз перехотілося йти на річку. «Тепер ти знаєш, чого я боюся?» «Не розумію, як зарадити лихові, може...»